Крила Артема Летючого Нам розум дав в сталеві руки крила І замість серця палкий мотор З пісні пілотів Над громаддям багатоповерхових кам'яниць Над демарями заводів Над зеленим масивом задніпрянських борів Високоблакитне небо Злетіла легка біла спіралька реактивний літак на хвилину приглушивши своїм рокотом гомін київських вулиць він страшною швидкістю випереджаючи свій власний звук полетів на північ я дивився як в облакиті неба довга біляста спіралька і моя думка сповнювалась гордістю за могутній людський розум що обернув мрію на дійсність створив із казки бувальщину Реактивний літак, плід давньої мрії, сміливий зліт у височень проникливої людської думки, витвір довгої напруженої праці вчених, інженерів, техніків, робітників. І пригадався мені один мрійник з глухого села на Полтавщині, який на початку цього століття десь на світанку авіації Захотів сам злетіти в загадкове, нездоланне небо. Його давно вже нема. Він заплатив своїм життям за спробу літати. Та якась маленька частка і його мрії, який далекий від гомін його радісного вигуку, відчувався мені в потужному рокоті реактивного літака. І я привітно усміхнувся його пам'яті. В селі Артема вважали за дивака, горілки не пив. До церкви його хіба що на налига, чи тільки затягнеш. Тяжко працював на маленькому клапті землі, що ледве могла прогодувати його сім'ю, а книжки купував. Бувало, на ярмарку, люди, спродавшись, і до шинку заглянуть. А він ні-ні. І замість того, щоб як годиться, доброму господареві пильнути чарку-другу і заспівати веселої. Він копить на витургувані гроші книжку з малюнками, та так же на неї дивиться, так її рукою гладить, не мов би хто знає, яке добро придбав. І вдома ввечері потім марно лій переводить, луплячи очі в ту книжку. А для чого то? Не пан же який, не піп, навіть не писар з розправи. Та простий собі мужик, хіба то мужицьке діло книжки читати. Головне ж, і до школи малим не ходив. А оповідали, що то п'яний цядяк із сусіднього села за шкалик варілки, навчив його на біду літери складати. І ото відтоді Артем, як розум рішився, і громади став ніби цуратись, усе знай сидить у своїй хаті, пучкою порядках у книзі водить, і губами ворушить. Ні, чисто тобі з дитини вся, дядько. Проте, коли його жартома питав, хто що він там у тих книжках знайшов, Артем охоче розповідав. І сміялися ж потім люди, переказуючи один одному, як Артем вичитав у книгах, що японці, приміром, збирають по горах пташиний послід і тим послідом землю угноюють. А котрий японець багатший – так той і на свою землю здобрує. А найбільше любив про птахів оповідати. І тут же, і сам голос міркував, не би радився з кимось. І то сказати, птах птахові не рівня. Той птах швидкий, моторний, той повільний, важкий. А той, дивись, і так собі, з вигляду наче птах, а тільки і славить її, що крила в нього є. Курка у дворі, приміром. А от за морями-океанами, у Верії, птах Страус водиться. Літати той птах не може, бо хоч у нього і є сила, та ті крила йому ні до чого, бо у нього вся сила в ногах. Ноги довгі, цебаті. І біга на тих ногах Страус дуже швидко, отак як кінь. Не тільки кінь не всякий за ним може Хіба що от Огир з Равського маєтку, той міг би. А наші мужицькі шкапи його не наздогнали б, бо птах прудкий, і на ньому можна верхи їздити. А для чого тому страусові крила, і чому його за птаха мати, коли він не літа, того в книзі не вичитав. Або ще, приміром, яйця. Страус складе яйця в пісок, а інші птахи мустять свої гнізда на деревах. У кущах у траві. Нащо вже курха, а й та висить же яйця у гнізді. І знову ж таки, взяти таке, птахи несуть яйця. Та й гадюка теж несе яйця, і з тих яєць вилуплюється мале гаддя. І черепаха так само, тільки птахи літають. а гаддя повзає. Чому воно так? І ніхто не міг Артемове пояснити. Тільки дивувалися потім поміж себе. Не інакше, як Артем зглуздо з'їхав. Дехто тут же й жалів його. а шкода. Ні де правда, діти. Хороший був чоловік, робочащий, сумирний. Спитав якось Артем про птахів, гаддя та яйця і батюшку. Коли той, повертаючись із церкви, спинив Артема на вулиці, щоб наняти його луг викосити. Батюшка, почувши дивні Артемові запитання, спочатку засміявся і дивився на нього як на пришелепковатого, мовляв чити Артеме з повна розуму, потім прокашлявся і поважно сказав. Бог сотворив Артеме багато чудес та не збагнути тайне создання Всевишнього слабому людському розумові вислухав побожні батющині слова і пішов додому замислений. Невже й сам учений піп, що найближче від усіх людей стоїть до Бога, не знає. А може й знає, тільки таїться чогось. Артем спинив коня, повернув Чепіги і її зчистив, що істиком землю. Вона спадала додолу гливка, як каша. Він узяв грудку і розтер у долоні. Земля була масна, як олією заправлена. Він схилив голову. Густе темна борода увігнулася йому в розхристані груди і зламалася навпів. А він дивився на розтерту сиру грудку і думав. І земля. Знову ж таки однакова. На Полтавщині більш родюча. Чорно земля, а по інших губерніях у піски, солонці, піски. І на тих солонцях мужик бідкається, а де краща земля, там панська або багатирська. Та воно й на солонцях уродить тільки не в нас, а в німці або француза. Вони угноювати землю вміють. Книга так пише, а в книзі правда. Якби зібрати всі книжки, що є на світі, та прочитати їх, Геть би всю правду вичитав. Та чи ж є такий чоловік, щоб усі книжки подужав? А може, де й сидить він поміж книжками і в трубку на зорі дивиться, бо він ліг усім зорям на небі знає. Тільки мужикові того незвісно. Від мужика правду ховають. А вона десь та є. Артем важко зітхав і знову взявся за чепігів. У далині парвала розпанахана рілля. І була вона не рахманна, Як стерня восени, а збентежена. Бо навесні все прокидається, Все оживає, і рослина, і тварина. Все знає свій час, свою пору. Коли цвісти, коли вистигати, А коли й умирати. Через те весну змінить рясне багато літо. Далі надійде осінь, коли пожовкне все Зажуриться хмарними днями Заплаче дощем А потім усе покриє снігом Холодна, мертва зима У всьому на світі є свій порядок Тільки в людини воно не так Мов би шкриберть Той працює тяжко Гірко б'ється над своєю нивкою А в злиднях і помре А той не робле дачі. Чужою кривавицею живеться, а багатий у розкоші живе і й до всіх йому шана. Чому? Такий чудний цей світ і незбагненний. Неподалеку коло озерця спустився чорногоз. Розпростер крила, і, як по нитці навкоси, він плавко знизився додолу. Ходить на тонких ногах край берега. Іначе хезується чогось. А чого бо то птахові немотному та пишатися? Проте він хоче птах, а все ж по-своєму щось знає, тільки не скаже. Не дано чорногозові язика такого, щоб слово людське промовити. І все воно в світі роз'єднано. Птах крила має, та говорити не пне а людині крил бракує. Руки без пір'я замість крил. А втім, бачив не раз на ярмарку носив якийсь пройдес з города зеленого птаха на Катеринці. Скаже він щось птахові, і птах йому по-людському відповідає. Не вірив довго. Думав, ману Катеринчик напускає фокуси, сказать би. До самої Катеринки протопився між люди, заглядав птахові в дзьоба, наслухав пильно і пір'я полапав. пір'я пташини, тільки що шорстке, а голос-то таки справді. Птах, а не Катеринчик, балакав. Птах – папуга. Артем дивився, як цибов бережком чорногуз, довгим дзьобом хапаючи жаби і червоні чорногузові ноги, Видалися йому зараз чимось прикметними. Пустив Чепі і одійшов от плуга. Скільки ж разів бачив Чорногуза, а тільки тепер воно спало на думку. Як був ще на дійсній військовій службі у 29-му драгонському полку, корнет Штокке в 3-му ескадроні «Чисто тобі Чорногуз!» Ноги довгі та тонкі стукнили мачкою і поламались би враз а коли було прос ескадрони з хельці йде, задом трусить. І чорногуз йшов з хельці, і трусив задом. Зненацька став на одній нозі, а другу під себе манірно підігнув. Вхвицер! Буркнув Артем у дивному захопленні і подався до озера глянути ближче. Чорногуз нашорошився, крутнув головою туди-сюди, тріпнув крилами, змахнув, розігнався на тоненьких офіцерських ногах і важко злетів угору. Артем спинився зачудований. Очі йому широко розплющились і горіли. Дихав уривчисто і неспокійно. Правий цейтер розхристані груди, а ліва рука легенько змахувала. Розчепірені шкарубкі пальці, як простягнуті крила. І раптом йому здалося, що власне тіло стало легко легке, легке, геть зовсім без ваги. Його поняла божевільна думка і, як вітровій, поривала з ніг. Летіти! Він, як сновида, широко розпростер крамезні руки і непевно змахнув перший раз. Потім дощович відштовхнувся від місця і побіг навмання за лелекою, не вимахуючи і підстрибуючи. Хапав спрагло відкритим ротом повітря і мчав. Ноги ледь -лед торкалися землі, і йому здавалося, що він підіймається. Треба тільки дужче і швидше. Швидше. Він упав, зачепившись об висохлу купину, і перевернувся горілиць. Груди йому бентежно здимались, а розкоювджена чорне волосся, десь загубив шапку, уболотилось, він лежав знеможений і важко відсапував біг. Запалені червоні очі тоскно і допитливо дивились угору. По що ці, чи то від вітру, чи так від чого, текла сльоза. Високо в небі бояв чорногуз, змахне крилами і лине в повітрі, мов пливе, змахне ще раз і лине далі вдалину. Крила широкі, а тулуб малий, як цирупалок. Так. У селі говорили всячину. Казали, що над книжками розуму отбіг. Казали, що і з чортом злигався. Хтось бачив, як Артем у чортячому танку полем крутився. Були такі, що запевняли, ніби Артем відьмак. І то здавна вже в нього, тільки не примічали якось перше. А більше казали... Здурів. Був дядько роботящий, землю шанував, і хоч змагали його злидні, та працював чоловік, знесилювався, надверджувався, сяк так вибивався з голоду. Сина Васька посилав до школи, і жінка Христина по сусідах позичатись не ходила, бо гордий був чоловік і не допускав того. Був чоловік, та збувся. Причинилось йому таке Чи то околеся глянуло Наврочило Пристріт його обпав Чи то переполох дійняв його Чи може з'їв чого Змарнів Навиду спав Тільки очі горять як вугілля Замовк І все думає Думки хмари Обсіли його А не знати що? То він там собі укладає. Тільки й сказав жінці, якщо птах може забалакати, той чоловік полетить. І в книзі так написано, що вже літали. А до чого воно? Не добрала Христина. Допитувалась, не сказав. Підожди, сама побачиш. Тільки й того. Вже обсіялись давно люди, ось незабаром і жнива зайдуть, а він занедбав усе. Якби сама з хлопцем на посміх людський не вийшла в поле, була б нива й досі, мабуть, не сіяна. Мовчить, і знай, щось майструє в клуні, і нікого не пускає туди. Но чує в клуні, і возом двері на ніч заставляє, щоб не підглядів у вахто. З людей дехто догадувався, казали, сміючись. То Артем літати надумав. Через той прозвали Летючий. Дітвора на вулиці Дражнитись почала вже. Артем Летючий, Летючий пішов. І на неї перекинулось Летюча. Христина Летюча по воду йде. Малому Васькові хоч не виходь з хати. Вийде хлоп'я у двір. А за тину вже кричать навісні. А в тебе батько летючий, а в тебе батько відьмак. Не стерпіла Христина. Виказала всю правду в живі очі. Люди сміються, по світу з торбами підемо. Схаменись, Артеме, мовчав і не дивився на жінку. І все своє думав. Як вичитали йому все, глянула на нього, і серце заболіло. А може б Артеме, Теє, по по по хай би молебня, і хату посвятили б. Нічого не відповів, тільки підвівся, і так страшно глянув, що аж поточилася назад Христина. Грюкнув дверима і пішов до своєї клоні. У Петрівку ночі короткі та темні Вийдеш з хати, і тьма, як чорна хустка, Облягла тобі очі. І в тій тьмі, наче щось ворушиться. Волохата і чорне, аж лячно стає. А в хаті духота, Десь цвіркун під піччю цвірчить І обшипку щось цибонить. Дмель чи що воно? Спорожніла хата. спить на полувайсько, Руку набік відкинув, малому що. Чути, як дихає він, рівно і глибоко. А все ж порожньо і жаско якось. З того часу, як перейшов Артем до своєї клуні, наче вмер хтось у хаті. Чогось не стало в Господі. Не так воно в Артемовій хаті, як у людей. Не спалось Христині, ніч у Петрівку коротка, а як сон тебе не бере, тоді наче довга-довга та темна, і неспокій се тобі, серце, як гадина там кублиця, і не знаєш, чого тобі треба, на душі нудить, хіба води напитись, злізла з полу, пройшла в сінці до одянки і напилась, і ніби для глобі серця. Прочинила двері і вийшла на двір. Це спало. Вже й парубки облялися. Дівчата давно сплять потомлені. Тільки на дальньому кутку собаки валують. Вдихнула на повні груди повітря свіжого і журно повернула голову до клоні. Як підмінив хто чоловіка. Хотіла зітхнути. Коли це... Кристина прикипіла до місця і не ворушилась. Жах пройняв її наскрізь і пришпилив до одвірка. Широко розплющені очі застигли на стрісі. Там, на клуні, де ось три тижні вже день і ніч сидів її чоловік, вилізло щось дрелезне і чорне. Воно зіп'ялось на гребінь, і порується. Випросталось і застувало зорі. І тоді Христина побачила, що то крила застували її зорі. Великі й чорні, наче пкажан здоровенний сів на клуню. Христина хотіла перехреститись, та тремтячі пальці не складалися до Христа. Вона хотіла прошепотіти молитву, а в уста були німі. Вона затаїла дихання, і серце їй спинилось. Тоді раптом чорне змахнуло крилами і плигнуло на вгород. Христина тільки побачила, як майнули в повітрі босі людські ноги, крикнула і знепритомніла. І хата стала як пуста. Того ж ранку, як знайшли її сусіди долі коло дверей, бліду, простоволосу із зведеними в корчах руками, Христина втекла до батька. Забрала сорочки та кожушину, взяла за руку васька і мерщий з хати. На дворі товклися чужі люди, заходили до хати, розпитували. Христина нічого не сказала. Мовчки, як причинна. Пройшла вона сином через двір, а на вулиці побігла. Аж як прибігла до старого гудзяя батька свого, Пинилась, захекана і зайшлась сльозами. Артем прокинувся пізно. Вже давно зійшло сонце, вже оцпівали вранішні птахи, а він усе ще спав, як по хворобі. Крізь тонкий серпанок сну почув, як трещить позадньо щось і ламається. То крила його борються з вітром, а вітри щарпають їх, Зривають бляху і ось-ось понівечать геть. Він напружив у останній знемозі м'язи і розплющив очі. Позаду тріщало і ломилось, як у вісні. Він протер очі і прислухався. З надвору долітало шамотіння й голоси. Кликали його наймення. «Артеме! Ге-Артеме! Тоді він збагнув. Ідуть, ломляться в двері. То тремтять під натиском двері, репять віз коло дверей, а за возом тріщать крила. Його крила. Він скочив на ноги і закричав, «Не підходь!» За дверима замовкло і стало. Він кратькомаз зліз із сіна і, як зацькований, простягнув над своїми крилами Скарлючені тремтячі руки Та чиниш б, Артеме Тогукнув сусіда Іван І за дверима знову зашамотіло Тоді він випростався І спокійно промовив до дверей Не пустю На Петра сам об'явлюсь народові А зараз і не просіть Нова хвиля знялась за дверима І він спосунувся на нього тоді він скочив на воза і дико заревів. Спалю, клоню спалю, окійді. За дверима одлягло. Хтось проказав, чи не сказився чоловік. І люди почали боязко розходитися. І коли пересвідчився, що нікого близько нема вже, заходився коло крил. Крила були завалисті і важкі. Стара овігнута бляха по обидва боки дерев'яного хомута. Видавалась притьмяному світлі в клуні нужденною. Це були його Артемові крила. Вони були такі важкі, і соснова планка під сподом лівого крила зламалась уночі, але ці крила пронесли я у повітрі аж на край городу. Він відчув на цих крилах лед і таки одірвався від землі. З передостаннім змахом зламалось ліве крило і, падаючи, він боляче забився коліном Та то тільки на мить Він болю не чув І коли б не зламане крило Він подрався б на клоні другий і втретє Та годі було Поночі полагодити планку Він одволік крила назад до клоні І за ту недовгу путь враз збагнув Треба, щоб крила були легші А планки міцніші Планка з граба, приміром А замість бляхи Полотно Можна полотно вдвоє Тоді видержить. І крила треба Ще ширші Як у чорногуза Також, щоб і ноги не таліпалися Хвіст такий із планок Приладнати Щоб туди ноги можна було встромити Щоб ніби ти Лежиш у повітрі І тоді Небезпремінно полетить він зараз же схопив сокиру, побіг за хату, зліз на старий граб і як навіжений заходився обрубувати найгрубше гілля. Коли відтягнув гілля до колуні, хотів побігти до жінчиної скрині по полотно. Та зненацька почув, як йому нестерпно пече в грудях. Під втри ручаї струменитті злоба, спотилиці, сорочка прилипла до спини, а в грудях огонь. Гарячко уметнувся через городи й ливаду до ставка, у силу роздягнувся і геть год двадцять не купався в ставку, шубов у прохолодну воду. Замкнув середини пильне, як завжди, двері в клуні, заставив возом, виліз на сіно і одразу заснув, і ні разу за всю ніч не прокинувся. Тепер йому хотілося їсти, а найголовніше – Треба б якось до хати, взяти в скрині сувої полотна, але при світлі боявся покинути свою засідку. Там були його крила і їх могли знайти люди. Ці крила були вже непотрібні йому. Він планував собі нові, легші, справжні крила, хіба що гістки старих повитягати. Але ті крила старі вже полетіли раз, і він не міг їх показати на посміх людям. Він покаже людям крила, він навчить потім людей самих робити такі крила і літати як птиці. Та перше він мусить об'явитись народові, щоб уся громада, весь мир бачили і щоб усі повірили. І для цього треба нових легших крил і хвоста на ноги. Він просидів голодний цілий день і вечір. А коли зайшла пізня ніч і от другі півні, він, як злодій, Продерся крадькома По підстинню до своєї хати. Двері були незачинені, І в хаті нікого не було. Та він не помітив того, Як у лихоманці трясли сім руки, Він витягав із скрині, Мов крадене, жінчене полотно І намотував сувої собі на шию. Забрав столу-паляницю під пахву І в сінцях прихопив відро води, Полухливо озираючись довкола прийшов до себе в клоню і замкнувся. Сусіда Іван кілька разів виходив уночі на двір. «Чи ж довго, божевільному справді, підпалити клоню?» Іван навшпиньки підкрався до Артемової клоні і тривожно наслухав. Там було тихо, і тільки наче щось стругало в темряві. Йому не дали діждатись Петра». На третій день, як пішла з його хати Христина, клуню оточили. Серед багатьох голосів, що гомоніли навколо, він розпізнав сердитий голос волосного старшини. «Та ти не придуруйся, бо все одно підважимо двері!» І він вирішив очинити. Хотілося, щоб воно на Петра, на свято, коли народ з церкви вийде, та хай! Його нові крила були вже готові, і він знав, що вони полетять Він обережно, як немовля Отсунув далі до сіна білі полотняні крила Прибрав на бік стару увігнуту бляху І повогом отчинив двері Старшина сердито увійшов у клоню А за ним несміливо ступили, озираючись на всі боки соцькі На дворі коло самого входу топились, як на ярмарку Люди ставали на вшпиньки, видирались на чужі спини і тиснули на передніх, але в клоню ніхто з них не входив. Старшина глянув на чудернацьку споруду з дерева і полотна і розгублено спитав. «Ти ж це, Артема, як? Придуруєшся чи в самім ділі?» Суцькі боязко поглядали на старшину, на Артема і крила. Артем виступив урочисто наперед і тихо промовив. «Втиця літає?» «Ну й чоловік може!» І саме я того допевнився. І щоб ніякого обману, і по-хорошому, «Воно, ну, хай і вся громада бачить!» Він узяв свої полотняні крила, і перед ним відступив спантеличина і старшина, поточились назад приголомшені соцьки і увесь мир. Він не поспішаючи виніс свої крила на двір І тоді всі побачили, як він страшенно одмінився за ці дні Позеленів на виду, щоки позападали, тільки очі блищать Перед ним, як перед навіженим, далеко поступились І він легко проніс свої крила Він приставив до стріхи драбину і поліз і коли подерся вгору по розгорнутих у старій соломі своїх приступках, десь заплакала дитина, і коло драбини почувся голос тестя старого гуддія. «Та чи ж ти, Артема Бога, не боїшся, що на нього повстав? Чи воно тобі запаморочило так?» Дитина зайшлася ще дужче, та Артем дерся далі. Коли доліз до гребня і зіп'явся на ноги, Останній почув, як крикнув на нього, оговтавшись старшина. «Та ти що ж? Порядок мені? Лазь, кажу!» І більше нічого не чув. Було хмарно і вітряно. Вітер кошлав йому волосся, хльоскав по штанях і шарпа крила. Було важко стояти і порвало у височині. Дітвора повидиралась на явір, Край стріхи внизу виглядали сполохані обличчя селян. Старшина підштовхував коло драбини двох приляканих соцьких і гримов. Десь голосила якась жінка. А він нічого того не чув і не бачив. Обернувся лицем до вітру і хотів щось сказати вниз до громади та роздумав. Випростав широко свої полотняні крила, Тиснув у кулаках ремені, пригнувся, змахнув крилами і стрим голову стрибнув у вітер. Він не встиг заправити у дерев'яний хвіст свої ноги, як його підхопило і понесло. Стріхи село Левада замайоріли в очах і закрутились у скаженому танку. Він навіть не махав своїми крилами, Листь чув, як шумить у вухах, Якась потужна, свавільна сила Несе його від землі. В нестямній радості він дико закричав, Та вітер доніс до землі, Листь глухий відгомін його крику. Вітер повернувся від землі, Наздогнав його в небі, Схопив благенькі полотняні крила, Підкинув їх високо вгору, І з силою, жбурнув об землю. Його знайшли за версту від села глибокий Ярузінь. Він лежав закривавлений з вивернутими руками на своїх потрощених полотняних крилах. Кліпав повіками і мовчки дивився на небо. Коли жахаючись, хрестячись і отвертаючи на голови щоб не дивитись на те страхіття, люди помалу підняли його і поклали на воза. Він тихо застогнав. На возі він знову замовк, а коло перших хат за церною почав холонути. А скляні очі все ще дивились у небі.